І дивні були його сльози. З голубих очей витікали вони голубі. Розділ сьомий, у якому розповідається про зустріч зі ще одним співподорожанином Кузьмою. Нарешті Павло зголосив, що він укріпився і вже може йти. Та й справді, на ньому не було слідів ніякої хвороби. Став зовсім такий, як перед цим. Отож, ми рушили далі, і я тим часом розпитав у Павла про його болість. Вона в нього почалася коли, і чи часто його мучить? Можеш у напасті моїй допомогти? Що розпитуєш? Спитав Павло. Я не лікар. «Але хворобами цікавлюся», – відказав я. Тоді він розповів, що падуча находить на нього раптово. Ударить та й по всьому. Тобто він нічого вже не пам'ятає. Часом за кілька годин до того починає сильно боліти голова. А голова йому болить ще з дитинства, коли малим упав із груші і сильно розбився. Тоді стає дратівливий, і його в цей час ліпше не чіпати. Інколи відчуває холод чи гарячку. Буває, жахливо хочеться їсти, або ж виникає несусвітний жах. Часом бачить, що довкола починають грати вогні, або ж увесь простір довкола охоплюється пожежею. Горять дерева, трава, поля або й сама земля. Тоді я відчуваю, що прірва мене зараз ковтне і так страшно стає, що кожен волосок на тілі здригається чи зболюється. Тоді я відчуваю біса, який прокидається в моєму тілі. Але це тільки короткий мент, бо що далі твориться, не відаю. «Часто тебе хапає?» – спитав я. «Всяко», – відповів Павло. Созун при цьому йшов мовчки, очевидно, Павло вже розповідав йому про це. Часом кілька разів на день, інколи раз на місяць, а буває, що й зовсім довго не чіпа. «Коли таке зі мною трапляється», – мовив Павло, – «то я помираю, принаймні так мені здається, а потім воскресаю». Колись може так статися, що вже й не воскресну. Буває, що впадаю в памороку або ж ходжу як у сні, але того всього сам не тямлю, люди розказували. І саме це для мене найстрашніше. Щось дію, щось чиню, але несвідомо і несмисленно. Тобто живу ніби поза собою». Кожен грішник живе поза собою, – сказав Сузунд, – або злочинець. Але я не хочу бути ані злочинцем, ані грішником, – вигукнув Павло. Чи ж сподіваєшся на поміч святого Микити, – спитав я. Це те, що мені залишається сподіватися, – мовив Павло. Отже, Павло рушив до Микити Стопника в надії вилікуватися. Правда вражало при цьому. Він побував у печерських отців, ті його ніби вилікували, принаймні впевнили, що біса прогнали. Чому ж, вважаючи себе вилікуваним, потребував нового цілителя? Я й спитав про це в Павла. Хочу «На нього, Божого угодника, подивитися», – сказав Павло. «Окрім того, не лише печерські отці мене лікували і упевнювали про свою перемогу над бісом. Однак біс от того не зник». «А чи пробував ти сам від нього спасатися?» – запитав я. «Постами, послушанням, молитвами до Господа і Матері Божої». «Через цей стратегий, «Ставченцем, брате!» – мовив печально Павло. Але Господь чомусь мене від її біди не звільнив. «І знаєш, що я часом думаю, брате Михайле? Не знаю, чи не й грішно».